Nem. Visszafogom fogom zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. nem. Nem. <Szor> Kejfel Elég. Mi a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Jó reggelt kívánok ma 2020 november 6-án, pénteken, három és fél perccel reggel, 4 8 5, ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell. Vagy érdemes, a ha hallgatok a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven nap nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, független attól, hogy ma itt vagyok, ki tudja, mit hoz a holnap, amit ma megtehetsz, amit ma elmondhatsz amit ma három pont ne halaszt holnapra. A város, amiben élek, azt jelenleg alapvetően köd fedi, de határozottan lehet látni annak a jelét, amit a meteorológusok mondanak, hogy föl fog szállni a köd, és azt követően sütni fog a nap, ami örvendetes. Nagyjából 3-5 fok van, úgyhogy szerintem eljött az idő, hogy az elkérül a maradék két nagytermetű kaktuszt is bevigyem a lakásba fedett helyre. Remélem, hogy ma este se fáztak meg nagyobb mértékben a keletén, illetve egyáltalán nem. Az elkövetkezendő napokban lesz 1-2 fok, az már azért nem igazán kaktuszbarát hőmérséklet. Elnézést, hogy a kaktuszok felül közelítettem meg a hidegebb időjárást. Néhány perc múlva felhívom Filipov Gábort, majd Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Tóth Csaba következnek. Hogyha netán valakinek elengedhetetlen vágya van, hogy bármit közöljön itt az éterben, vagy a tévé nagy nyilvánossága előtt, én nem állok ellen, de akkor azt ízibe meg kell, hogy cselekedje. Izibel az azt jelenti, hogy azonnal, mint például ön, jó reggelt kívánok! Jó, jó reggelt kívánok! szia Hát egészen elképesztő ez a küzdelem, ami Amerikába folyik. Én már napok óta gyakorlatilag majdnem egész nap a CNN-t nézem. De ezt miért teszi? Tehát ön úgy gondolja, hogy az én, ön élete nagy mértékben változik attól, hogy ki lesz Amerikában az elnök? Hát Vagy úgy nézi, mint nem, valami foci Nem, nem kimondottan. Az, unoka test, az egyik unokatestvére már 24 éve Floridába akik. És miatta néz. Hát nagyon-nagyon izgulok. De, de miért izgul? Hát Biden, Biden fog győzni. De miért izgul? Ja, hát nem volt igazából olyan nagyon szörnyen, de... de. az előtt volt hogy izgul. Most izgul, Igen, vagy nem hát, izgul? Hát úgy 50-50 százalékban -50 izgulok, de, nem de úgy néz ki, hogy, hogy Biden fog győzni. És az baj? Csak, nem, nem, igazából én Trumpnak dukoltam, de 6-5 arányba druk, drukoltam. De mi, mi Miért mi Trumpnak? Szerintem azért, mert szerintem hát Amerika gazdaságát ő, ő fejlesztette jobban. Mint a Biden, tehát a Biden még sose volt elnök? Igen, de hát a, a, demokrat, a demokrata obama alatt kevésbé fejlődött a gazdaság, Amerikával a gazdaság. Az, az unokatestvéremnek most egy éve volt két nagy műtéte, színműtéte, és, és alig, fize, alig kellett fizetni a, a, a, az orvoszságért, az orvoszokért. Kb. 100 millió forint átszámítva a, a két műtét, és, és... És ez is ott Trump mellett szól? Hát igen. Hajra egészség. Ahogy öregszem, egyre kevésbé értem az embereket, és egyre jobban hozzászokom, hogy ez már így marad. Ez akkor is így van, ha egyébként a prepotens meg megfokozatosan nő. Fügyetlen. A vonalban Filipov Gábor, hadd hát kérdezem először is azt meg, hogy mennyire fontos az, hogy mi van, és mennyire fontos ehhez képest, hogy az ember ebből mit érzékel, már ami a politikai szinteret illeti, függetle attól, hogy nem politikai szintéren is ennek a különbségnek van jelentősége, de mi általában politikai közéleti szintéről szoktunk beszélgetni a vonalban Filipov Gábor elhúz, tudjuk szűkíteni a mi van kérdést? Szűkítsük. De hova? Hát a úgy ontológiailag kicsit szűkebb tehát hogy mivel kapcsolatban mi van. Hát a valóságérzékelésről beszélek. érted ez picit arra emlékeztet, amikor egy barátom éjszaka részegen felhívta Kupa Mihályt és megkérdezte, hogy milyen helyzet a gazdaságban. Ez zseniális, és mit válaszolt? Azt a kicsit gondolkodnia kell, hüvelyszereggel. Hát ez csalódást keltő. Hát én abszolút a te barátod. A barátod? A, nem a Kupa Mihály, de a másik férfi. Igen, igen, én abszolút a barátod pártján vagyok, én ő vagyok. Aha, érted? Én vele tudok azonosulni. Kupa Mihály sohasem voltam, az illető férfi vagy nő? Férfi. Gyanítottam. Csalódást keltő Kupa Mihály válaszol, de valami hogy hogyha én éjszaka felhívnálak téged, akkor nem a barátom válaszolna, hanem Kupa Mihály. Mm, nem, nem, nem, azt viszont nem hiszem. De hisz most arról beszélgetünk, hogy szükítsük a kört? Mm -hmm. Tehát józanul, miközben mind a józanok vagyunk, itt most arra vagyok rávéve, hogy pontosítsam a kérdést, hogy ez megválaszolható legyen holott. Ez a te barátod kérdése, ez egészen zseniális. Figyelj, alapvetően kétféle módon lehet dolgokhoz közelíteni, bár biztos ennél sokkal több van. Az egyik, aki nagyon okos, és nagyon okosakat kérdez, a másik a gyerek. Most ha mm. nekem valakivel azonosulnom kéne, miután nagyon okos más leszek, akkor marad a gyerek. A gyerek pedig hát olyat kérdez, amilyen, am, am, amivel kapcsolatban vissza lehet kérdezni, hogy ezt mégis hogy érti, de az teljesen fölösleges. Az már a másikon múlik, hogy a kérdést hajlandó-e, meg a másikat annyira komolyan benni, hogy arra a szintre süllyedve vagy emelkedve, de ez is nézőpont kérdés, hogy ez süllyedés vagy emelkedés, válaszol. Hogy van a gazdaság? Jól van. Ha... A, valam, Fogal másik, fogalmam sincs. Van ennek egy másik megközelítése is, hogyha valaki kérdez tőled valamit, úgyhogy te egy billajos szemszögből gondolkozol a témával, akkor, akkor kíváncsi vagy, hogy őt pontosan mi érdekli, vagy mi van a kérdés mögött. Ezt te is megműszerzett kérdezni tulajdonképpen a, a, a hallgatóimnak. Tehát, hogy őt ez egy valóság sokként érdekli, van-e valami személyes érintettsége, van-e valamilyen olyan érték a szem előtt, amit ő... Érvényesülni, látni, szeretne valami, valami félelmet vagy bármi. Ugye lehetnék ennél konkrétabb, amikor én beléptem az ajtón, akkor éppen azzal szembesültem, hogy hozzám különböző módon közel álló körök, hogyan viszonyulnak hak Péternek a levélszavazatokhoz, az amerikai levélszavazatokhoz való viszonyulásáról? Mennyiben látják abban a jogász professzort, mennyiben látják abban a volt SDSS politikust, és mennyiben látják abban ma a hídgyülekezet egyik meghatározó alakját, és alapvetően az utóbbiban egyeztek meg, és ezt. Taglalva arról beszéltek, hogy mennyire szól belőle egy olyan fajta elkötelezettség, amely egyébként az amerikai választási rendszernek és a jelen helyzetnek a leírásával csak mérsékelten egyezik. Ez egyben semmilyen állásfoglalást nem tak tenni, hiszen ezeket a dolgokat csak átfutottam, és ha nem futottam volna, és ha. Korábban futottam volna, hát akkor sem lenne ez ügyben reális e, tudásom, csak néztem ezeket a szeleteket, és azon gondolkodtam, hogy én ebben e, az űrzavarban, ebben a sokasságban, ebben az információ, tömkelekben hol tudom magamat elhelyezni, ha csak nem az a vágyam, hogy kimeneküljek belőle, és akkor azt mondom, hogy nem is értem a kérdést. A, szerintem a levélszavazás kérdés azért egy érdekes probléma, mert én az utóbbi napokban hallgatok embereket erről az intézményről beszélni, és egy teljesen számukra idegen kontextusban értékelni szögesen ellentétesen, mint ahogy ugyanezt az intézményt például Magyarországon. Jól beszélt, mert ez egy újabb megítélési mód volt, hogy Magyarországon milyen ennek a megítélés, és akkor az is előjött, hogy a magyarországi megítélést azt nem kell rábetíteni az amerikaira, mert ugye a levélszalazás, de le messze nem ugyanaz. Miközben meg de. A, tehát, hogy. Ha hogy, hogy, hogy itt van vagyunk. meg arról, vossz, hogy a levélszavazás az a csalásnak a melegágya, akkor az a kérdés, hogyha nálunk a csalásnak a melegágya, ha egyáltalán ez így van, akkor ez vajon Amerikában is így van? Hát ugyanerről beszélek, másik, másik megközelítésben pedig, hogyha nálunk a valódi demokratikus akarat kifejeződése, akkor Amerikában miért nem? Tehát én nagyon, tehát én nem vagyok be a ezt nagyon jól tudod, de Mi? néha azért megkérdeztem volna x hogy hogy, hogy akkor most mi, mi itt az alapelva, amit alkalmazni kellene minden hasonló esetre. Ez szerintem abban a szempontból izgalmas, amiről egyébként múlt héten beszélgettünk, hogy mennyire, a, és szerintem ez nagyjából a legtöbbünkre igaz, mennyire a, az erőzetes érzelmeinkre igazítjuk aztán az észérleket, amikkel nagyon jól meg lehet, alá lehet támasztani bármilyen álláspontot, és annak az ellenkezőit egy időben is Akár. Jó, csak ennek egy fokozott mértéke, a valóságérzékelés teljesen felírja, vagy legalábbis mások valóságérzékelésére úgy hat, hogy azok komolyan elgondolkodnak azon, hogy elhiggyék-e azt, amit látnak. Vagy nem gondolkodnak el rajta, hanem elhiszik azt, amit el akarnak jönni. Engem az is érdekel egyébként, ahogy a... Vagy távol a, tartják maguktól mind azt a közeget, amely íza, egyébként íza. így rájuk zúdul, független attól, hogy ez nem egy könnyű tevékenység ma. Illetve ami nekem még érdekes, az a, az, az, hogy... Ha azt ér... látni, hogy Amerikában elkapcsolnak az elnökről, arra való hivatkozással, hogy ő nyilvánvalóan nem igaz dolgokat mond, az számomra egy film és megemészthetetlen. Az amerikai Egyesült Államok elnökéről elkapcsolnak. Nem arról van szó, hogy megszakítják Anta József eskütételét a bajnokok ligája miatt, hanem azt mondják, hogy ezt tovább nem hallgatják, nem közvetítik, mert ez nem igaz. Ez egész egyszerűen számomra majdnem a felfoghatatlan kategória. Mi zajlik? Bocsak, én azt mondom, hogy nekem az is érdekes, ahogy, ahogy, ami ami egy nagyon furcsa perspektíva, hogy az amerikai belpolitikai események azok magyar belpolitikai érdekek szerint kereteződnek át, ami egy egészen furcsa perspektíva. Tehát az, hogy mit hiszünk el, hogy ki mond igazat, és ki nem kicsarít. Szerintem nem. az a, partikular, a partikularizmus. Igen, igen, igen. Az valójában arra való igazítás, hogy minden valamilyen módon magyar belpolitika legyen, miközben nem az? Ami egyúttal a saját magunk rendelkezésére álló információkra való rászabása a valóságnak, és akkor most talán válaszoltam a kérdésedre, hogy a valóságérzékelősinket az elsőrendűen meghatározza, ami egy nagyon furcsa dolog. Tehát azzal szemben szembe magad, hogy nagyon nehezen beszélgetsz emberekkel egy fontos eseményről, vagy szerintet fontos, vagy téged foglalkoztató eseményről, mert valahogy úgy, úgy, úgy, úgy nagyon más valóságban, meg más nyelven értelmezitek. Az... Csak sikerült eljutni oda, amit én kérdeztem. Pontosan. Én konkrétan erről beszélek, és arról is beszélek, hogy akkor, amikor a Magyarország 2030 elkészült, illetve amikor annak a résztanulmányai elkészülnek, illetve amikor az ezzel kapcsolatos eszmeccsérék folynak, ez mennyire van kalkulálva? immárolna az amerikai elnökválasztástól teljesen függetlenül, mint jelenség, ami nem amerikai Egyesült Államokat jellemzi, ott is van, nálunk is van másképpen. Mm -hmm. Kalkulálva van, de mint minden szöveg, a szöveg is megpróbálja a saját szempontját bemutatni, mint egy lehetséges, érdekes szempontot. Erre ilyen szempontból egy ilyen vagy sziszi munka, vagy merész vállalkozás, nem tudom. Biztos, biztos, hogy, biztos egyébként, hogy a mi szövegünket és ezt már tapasztaljuk is a visszajelzésekből. Tehát erre is érvényes az, hogy sokan sokféle előzetes keretbe rakják bele, amiből egyszerűen meglepő értelmezések születhetnek. Most hát csak az a kérdés, hogy amiről az előbb beszéltünk, az egy fontos vagy egy fontos talan dolog, dolog, abból adódóan, hogy vannak egyéb rétegek, amelyekre egyébként az, amiről beszéltünk, nem vonatkozik. Nekem erről van elképzelésem, de rád vagyok kíváncsi. Hát, hogyha jól értelmezem a kérdésedet, akkor szerintem ez egy fontos dolog mert végső soron a dolgokra való ránézésünknek az autonomiájáról szól, illetve a reflektáltsájáról. Ha viszont fontos, akkor hogy létezik, hogy az amerikai Egyesült Államoknak egy olyan elnöke legyen, akinek a szövegéről úgy kapcsolnak el tévéstúdiók, mint aki nem komolyan vehető, miközben momentán még nála van az a laptop, amiről tudtom, mindenféle furcsa eszközöket el lehet indítani a világba, amelyek nem kifejezetten jót tesznek más elakóknak. Hogy van ez? Na, Hol kezdődik azt mondnak Filippov, hol kezdődik a Sztellék-Jubrik, és hol kezdődik a valóság? Hát csak tényleg mindenkit megnyugtatok afelől, hogy nincs, nem létezik ez az adott De rá, olyan jól hangzik. A... Nagyon jól, jól hangzik, meg évtizedek óta a de ilyen nincsen. Tehát egy kicsit bonyolultabb elindítani azokat az eszközöket. Ez meg már az amerikai politikának a a, a kérdésem. Hol kezdődik már, a Sztellék-Jubrik, és hol kezdődik a valóság? Milyen mértékegységben adjuk meg? Amit akarsz? Szerintem a, a, szerintem a Kubrick ez nem egy ö, politikai elemzés, tehát nem, nem az a nem. célja, hogy nem ábrázolja a valóságot. A, a, a mentalitás az szerintem megvan. A, a, a politikai struktúra az ott nem, nem, nem, nem célja, hogy azt megváltozni. Nem, kérdezés. ezt nem is gondoltam. Én ez most egy, köz, az a, ez egy közhely lesz, és közhelyeket nem szívesen mondok ki, de azt szerintem bebizonyította az volt négy év, hogy Amerika azért egy olyan ország, ahol, ahol az intézményeknek még mindig van egy megtartó erejük, vagy egy korlátozó ö, hatókörük, amit néha túl is becsülünk hosszú távon, mert az épül le egyre. Ez, ez visszautal arra, amit mondtál arról, hogy, hogy hogyan kapcsolnak el az elnöknek. Hol az az szépen, kezdődik az épül le, és hol kezdődik az épül föl? Hogy még egyszer bocsánat. Hát ami nálad épül le, más politikai jellemzőnél épül föl? Hát azt a, a másik kell kérdezni. Ennek van egy nagy, van egy nagy, nagy, nagy, nagy irodalma az amerikaiaknál, hogy, hogy, hogy az amerikai demokráciát, azt hogyan tudta működtetni néhány olyan iratlan szabály, mint például hogy az önmérséklet, a kölcsönös méltányosság, ami bármilyen furcsán hangzik, a 90-es évek közepéig létezett ami azt biztosította, hogy, hogy, hogy a polarizáltságban és a politikai küzdelemben mindig betartottak egy ilyen gentleman's agreementet a, a, a politikai szereplők, hogy bizonyos pontok ez van, mint az Antarktiszon a jég. Gyönyörű szép hasonlát, ez egy nagyon pontosan De miért? Ez egy összetett dolog, amiben nagyon érdekes elméletek vannak, és nekem egy nagyon konzervatív álláspontom van róla. Mondjuk azt, hogy a Mondjuk azt, hogy az amerikai politikában a kiszámítható intézményi struktúrák mellett egyre nagyobb teret kapnak a viszonylag hektikus választó nagyobb teret biztosító. De akkor ez egy evolúciós kérdés? kérdés. Vagy mi a nekünk ellentéte? Visszajövő? Igen, igen, igen. Valahol igen, tehát erről nagyon sokat beszélnek Amerikában, ez egy érdekes azért, téma. Azért ez a... sok tudományközi terület, amiről mi beszélgettünk, és amihez neked értened kell. Hát közben meg azért alapvetően a demokrácia tudománya is, amihez meg tényleg De, ha, de el, el, ha, el... ha ezt mondod, akkor eljutottunk pont oda, amivel én kezdeni akartam, de a végén jutunk oda. Az mit jelent, amikor politikai elemzők azt mondják, hogy az amerikai demokrácia, a felfogás... E vagy hogy az amerikai demokrácia válságban, vagy hogy a demokrácia felfogás olyan mértékben változott az elmúlt időben, amilyen mértékben hosszú időn keresztül nem. Ezt nekem hogy kéne értenem, ha egyáltalán igazatétel? Ez attól függ, hogy ki mondja, és milyen, mit akar lehet de de... sugálni. Hogyha engem kérdeznél, én azt mondanám, hogy a, a poli, az úgynevezett politikai gépezettől, tehát a pártok és a köztük levő különböző intézményes vagy nem formális viszonyok helyett egyre nagyobb szerepet kapnak a, a hatásos nagy közvetlenül megszorítani képes egyéniségek vagy vezetők, ami sokkal kiszámíthatatlanabbá teszi a politikát. Tehát igazából ezt próbáltam kinyaködni, hogy, hogy nagyon. gyakorlatilag a század elejétől, a 20. század elejétől a 90-es évekig ennek a bizonyos politikai gépezetnek, a kiszámíthatóságnak, az önmérsékletnek nagyobb szerepe volt Amerikában a két nagypártnál, mint ami a 90-es évek óta -e van. A 90-es évek óta egy ilyen sokkal inkább ilyen néptribúni politika került előtt. Egyébként nem csak a republikánusoknál, de közben a republikánusoknál lehet érezni ennek erősebben a válságát. És ez hogy a hat az intézményrendszerre? Pusztítóan. Pusztítóan, hogyha most ez egy borzasztan uralmas intézmény elemző műsor lenne, akkor végig lehet venni hogy a bírói jelölésektől kezdve az elnök jelölői konvenciókon keresztül az a, a elnöki rendeletek, illetve a kongresszusi megszavazások közötti viszonynak a kéleződéséig, hogyan, hogyan... Magyar, hogy az intézményrendszer csak abban az esetben működik ideálisan, legalábbis a te, vagy mindenkinek a saját maga felfogása szerint, hogyha az az intézményrendszer olyan emberanyaggal van föltöltve, amely azt az intézményrendszer szerinte jól működheti. Maga az intézményrendszer egyébként e, e, emberek nélkül nem elképzelhető, és ezek az emberek az intézményrendszer működésében gyökeres változást tudnak elindézni. El, el, Ami, amit, amit most összefoglaltál sokkal jobban, mint én meg tudtam tenni, az a, az a politikának az első három legfontosabb törvények közé tartozik, igen. És egyébként itt már oda penyelott áll, mi foglalkozunk, tehát azt mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy szerintünk az intézmények nagyon fontosak, alapvető fontosságúak, de azok nem tudnak működni megfelelő emberanyag nélkül. Gondolok itt nem csak a politikai elitre, hanem a választói közösségre. De mi alapján szelektálsz? Hiszen ami neked pozitív, az ellenfelednek pont az ellenkezője pozitív? Ki az ellenfelem? Aki a másikat akarja oda juttatni. De hát én nem akarok oda juttatni senkit. Te, de arról akarod, te arról beszélsz, hogy a szelekció így működjön, a másik pedig azt mondja, hogy legyen szelekció, de ne elvek alapján, mert aki így a végén kijön belőle, az nekem nem kedves. Én arról beszélek, hogy a politikának szerintem van ö, legalábbis tágkeretek között értelmeztető jobb kimenete, hogyha a közérdeket szolgálja, lehetszerűsítve így mondhatnám, és csak neked bizonyos fajta intézményi emberi kalibráció jobban formálja, mint egy másik. Tehát hatalompolitikaként tekintesz a politikára, mert akkor a hatékonyság számít elsősorban a hatalom megszerzésének az éppen hatékonysága, vagy pedig eszköznek tekintet a politikát, és akkor ezért nem mindegy, hogy, hogy van-e önmérséklet, hogy vannak-e gátló, fékező tényezők a rendszerben, hogy milyen emberek működtetik mi az intézményeket. Pont, pont erről szól az amerikai politika konfliktusú, a 90-es években egyesek, felfedezték a két nagy pártban azt, hogy, hogy ha hatalmat akarnak szerezni, akkor rövid távon van annak egy nagyon egyszerű, vagy egyszerűbb módja, mint amit korábban betartottak. Térjék vissza a, a barátodhoz, aki éjszaka a részeken felhívta a kupa miatt. Honnan tudod azt, hogy jó oldalon állsz? Vagy egyáltalán nem tudod, hogy jó oldalon állsz, csak dolgozol? Erre is egy közhelyet tudok mondani, szerintem az embernek vannak belső erkölcsi Én ezt értem, abban erőződik. a relációrendszerben, amiről te beszélsz, abban permanensen olyan impulzusok érnek, amelyek elbizonytalaníthatnak. Erre butantam. Hát ez, ez, ez, ez, ez, ez szerintem megkerülhetetlen, nem? Tehát hogyha nincsen egy az emberi valóságon kívüli isteni autoritás, aki megmondja, hogy ez a jó és ez a rossz, akkor te a belső érzékedre tudsz hagyatkozni opián, a pián, és az állandó kértségekkel és újra jár és akkor nekem a fogyasztónak mi alapján kell tudnom eldönteni, ha közben nem élek az Egyesült Államokban, hogyha most húzzunk egy vonalat Trump négy évét követően, hogy ez most egy jó négy év volt, vagy rossz? Hát én ugyanazt tudnám mondani, hogy jó lenne, hogyha lenne egy saját mércéd ami független attól, hogy neked éppen mit mondanak azon a csatornán, ahol, amit éppen nézel, és mit mond az az előző, akit éppen hallgatsz. Neked fontos, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Szerintem bizonyos értelemben az egész világ fontos, bizonyos értelemben pedig az Amerikai Egyesült Államok elnökének személyét az gyakran túlértékeljük. Akarsz-e arról a levéről beszélni, amit kaptál? Nem. Mert hogy most nem. kérde van. Jól kérdeztem? Mint mindig. Azt nem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó reggelt. Szervusz. Lehet? Ismerje azt? Kicsit bonyolultan kezdem, de aztán a végére, mint a Filippóval, ki fog forni, de lehet, hogy nem kérdezek bonyolultan. A vonalban Navras és Tibor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Um, ugye én reggel bekapcsolom az autómat, egy viszonylag jó autón van, de nem egy csoda autó, és ez ugye végigmegy az összes a az összes funkcióján, és azt mutatja, hogy mi működik, és mi nem. Például valamilyen kamera nem működik benne, de arról fogalmam nincs, hogy mi csoda, és azt a szervése szűrtek ki, de alapvetően azt mondja, hogy minden rendben van, e vagy sem. Na most hasonló módon Mire bejövök ide, elolvasok 500 dolgot, elolvasok még, még 40 információt, hallgatok rádiót, tévét nem nézek az autóban, mert úgy nehezen tudnék vezetni. És adnak függvényében, hogy éppen bal vagy jobb lábbal keltem föl, de ez se igaz, mert lehetséges, hogy jobb lábbal is bekövetkezik velem. Mire bemegyek a rádióba a tévében, mert az ugye a tévéműsor is, és leülök a kamera és a mikrofon elé, már egyáltalán nem vagyok biztos abban, amire egyébként biztosként gondoltam akkor, amikor reggel fölkeltem, és azon gondolkodom, hogy így lehet-e élni, mert hogy a legkülönbözőbb biztos dolgok bizonytalanodnak el, és csak hogy értsen, hogy miről van szó, ez vonatkozhat az én érzelmi életemre, és vonatkozhat a Trump megítélésére, miközben az egyiknek nagyobb jelentősége van, mint a másiknak, de olyan impulzusok érnek már az első három órájában a napomnak Trump-mal kapcsolatban, akihez semmilyen érzelem nem fűz, és semmilyen ismerettségben nem állunk egymással, hogy azon gondolkodom, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha becsuknám a szemem, és befognám a fülem, mert én nem fog tudni megnyilvánulni egy olyan dologban, amely úgy mint a ringlispír, vagy én forgok úgy, mint a rglispír. De alapvetően átalakítja a Trumpról alkotott képét, hogy csak árnyalja. Szerintem ez a kérdés. Mert alapvetően nem változik meg, szerintem senkinek sem a, a most. A gondolom az elmúlt 48 óra vagy 72 óra uh, nyilatkozataira gondol, és a, a tanpártal mutassuk is mondom, mert akkor, akkor ok. nem változtatta meg a véleményét. Oké, akkor az azt mondom, volt. hogy nézzem a tévét és azt mondom, hogy hát ilyen nincs. Hogy van az, hogy beszél a Trump és jön a az egyik TV csatorna és azt mondja, hogy ezt nem közvetítik tovább, mert ez nem igaz. De, de ezt most Trumpban azt hogy a TV csatorna. A TV csatorna. TV csatorna is van. Igen, igen, igen. Biztos balhé lesz még, főleg a Trump nyer végül. Hát hozzátéve, hogy a Twitter meg a Facebook, hogy ugye azok hogy viszonyulnak valamihez, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ezt a tartalmat nem közvetítik, miközben addig meg közvetítették, hogy egyébként hogyan tekintsek a Facebookra és hogyan tekintsek a Trumpra, hogy a Facebook és a Trump viszonya az ugyanez, mint a Bidennek és a Trumpnak a viszonya, vagy minek a függvényében hoznak információkat a Facebookon vagy a Twitteren, majd az egyik pillanatban azt mondják, hogy ennek az igazságtartalma már nem teszi lehető, hogy ezt tovább közvetítsék, egyszer csak nem értem az egészet. Egy olyan értelmezési tartományba kerülök, ahol nincs elég információm. Egyszer csak azt mondja a Navracsics, mint Facebook vagy Twitter, fiala, jobban jársz, ha ezt nem látod tovább. És nem áll módonban tiltakozni, mert megszűnik. De hát erre már figyelmeztettek korábbi. Tehát le, ezt lehet nem érteni, de erre van olyan számos elmélet, van, és ebben válogathat közötte, hogy melyik, melyikkel magyarázza ezt, amit De, történik. De drága tanárul, én nem akarok választani, én azt akarom, hogy megmondja a tutit. A Filippo mondott egy ragyogó példát reggel, tehát az, az, az sajnos nem fogom tudni felülmúlni, mert azt mesélte, hogy feltettem neki egy kérdést, amit nem tudok már megismételni, és azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor az egyik barátja éjszaka részeken felhívta a kupa Mihályt, és megkérdezte tőle, hogy milyen a magyar gazdaság állapota. Hát nagyjából igen vagyok én is a másikon múlik, hogy komolyan vesz-e is, hogy egyébként válaszol-e ezekre a kérdésekre. Nem, a, nem rossz a példa, ezt Nem, nem, nem, nem rossz a példa, de ugye azért, azért sorálkozom, hogy jobb, oldal, jobb oldalról és baloldalról oldalról számtalan cikk, elmélet, Mi ilyen, is Mi csinálja Navracsis, hogyha én egyszer nem vagyok se jobb oldali, se bal oldali, és ebben a kérdésben nem érzem a jobb oldaliságomat és a bal oldaliságot. Tehát én azt kérdezem, a... Navracsis, hol van a kazinci utca? nagyon szeretnék befejezni a mai adásban. Nem, én szeretnék befejezni egy gondolatot. egy, én befejeztem a szöveget. Ön már többet befejezett, most szeretnék szépíteni. Tehát, én a jobb és a baloldal, nem azért mondom, hogy önnek választani kell a jobb és a baloldal között, hanem az, hogy viszonylag konszenzus van abban a tekintetben, hogy ez a fajta technológiai fejlettségi szint, ahol az úgynevezett közösségi médiát nagy technikai, vagy technológiai uralják, ezek vissza is élhetnek a hatalmukkal és cenzúrázatják, és erre a politikai világnak, a demokráciának ma semmilyen gyógyírja vagy eszköze is jelen pillanatban. Erre annyi, annyi, annyi cikka, ennyire, ha nem lett meg. Hát ez évek óta erről cikkeznek, hogy a Facebooknak az úgynevezett buborék effektusa, ami, ami ugye profilírozza. A felhasználókat és ennek következtében egy idő után olyan csoportokat alakít ki, amelyek egymást erősítik a véleményükbe, és aztán oda belehet juttatni nyugodtan olyan valós tartalmat nélkülöző híreket, amelyek erősítik az előítéleteket, rögeszméket, és a többi egészen odáig, hogy hogyan nyúlhatnak bele a szerkesztésbe, és ezáltal híreket tesznek, meg nem történté? Csak nagyban történik az, ami egyébként korábban a hagyományos sajtóban kicsiben megtörtént. Hát azért tudunk olyan, amikor politikusokat teljes egészében eltagadott a nyomtatott sajtó gyakorlatilag, vagy, vagy teljesen eltorzítva minden egyes kijelentését, komikusnak, nevetségesnek mutatta be, és ezáltal messze került a, a valós személyiségétől. De a Facebook a és médiában. a Twitter az egy sajátságos nyomtatott sajtó, vagy ez egy új minőség? Azt hiszem, egy új minőség lehet, abból adódóan, hogy a nyomtatott sajtót annak idején ezért mégiscsak meg kellett venni, meg végig kellett olvasni, hogy az ember megtalálja. Nem ugrottak ki a nyomtatott sajtóból olyan állítások, mint ami most a Facebook Twitter révén megtörténhet. Ma, ma, ma valaki összeállíthat úgy egy hírmenüt, hogy az teljesen objektívnek és valóságosnak tűnhet, holott semmi más nem történik, mint egyetlen témáról különböző rögeszméket. Tartalma. De hogyan tekintsünk a Facebookra? Mi az? Mi a Twitter? Tehát ha nem úgy tekintünk rá, mint egy újságra, akkor hogyan tekintünk számomra rá? Számomra médium. Hát újság, de számomra új. Tehát nyilván ennek van egy, egy közösségi platformja. Van, van irányoltsága? Születésnapra fel lehet. Állítólag van, én nem tudom. Ez, ez most derül ki az ilyen esetekben. Ugye egyszer már volt egy nagy botrány, amikor éppen négy évvel ezelőtt az amerikai választásban a Facebook elapta a fogyasztóinak adatbázisát egy, egy De akkor hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy közben mégis a pártok egymástól független igénybe veszik a szolgáltatásait? Tehát nem arról van szó, hogy negligálják, nem arról van szó, hogy kitalálnak egy saját rendszert, hanem igénybe veszik. Mit kezdjek ezzel? Mert aki nincs ott, az nincs. Ez ugyanaz, mint hogy a, ugye az állandó vita a pártokban, hogy bolykottáljanak egy médiumot azért, mert részve részrehajló vagy pedig nem, és általában az utolsó megoldás mindig az szokott lenni, hogy hát ha felháborodva is, de bemennek, mert ha nem mennek be, vagy nem nyilatkoznak, akkor meg egyáltalán nem jelennek meg. Hát nincs választása egy, egy pártnak, egy politikusnak, vagy egy bármilyen szempontból közéleti szereplőnek, hogy használja-e a Facebookot, vagy nem. Mert mert ha, ha nincs jelen, akkor, akkor nincsen, és ebből adódóan használják még. Ha. De nem hiszem, elképzelhetően a magyar politikát is befolyásolják, de azért, hogy az amerikai elnökválasztásnál, a, hogy mondjam ez egyébként, ilyen értelemben atipikus uh, politikai esemény, hiszen a világ megkockázható, hogy a világ legfontosabb belpolitikai eseményéről van szó jelen pillanatban. Miről beszélődnek ez az esemény? Egyetlen dolgot kéne megnevezni, Mondhat akkor, akkor nagyon nagy bajban lenni. Hát egyrészt, egyrészt a, a némileg elégedetten nézem azt, hogy a múlt héten ugye én azt mondtam, hogy szerintem itt a Trump még meglepetésre képes, ez kis hiány bejött, vagy, vagy bejött. Ugye én, én mindig is fenntartásokkal olvastam azokat a feneketlen optimista cikkeket, amelyek azt mondták, hogy a demokraták és Biden, hogy fogja most majd elsökörni a Trump kormányzatot. És, tehát valami... Egyrészt, tehát ennek ez, ez, ez, ezt érdeklődéssel nézem, hogy ez, ez hogy alakul. A másik, hogy a politikai közvéleménykutatások ismét bebizonyosulat, hogy az állampolgárok és a politikai közvéleménykutatások közötti kapcsolatrendszerben valami van, ami, ami nem stimmel, és, és ez valahogyan, ez egy nagyon érdekes jelenség. Ő mi a... arra, hogy micsoda? Én arra gondolok, de ez nem egy tudományos magyarázat, és egyébként nem is biztos, hogy helyes magyarázat, hogy a választópolgárok, hogy a megkérdezettek, megtanulták kezelni a kutatókat. <gül> Tehát tudnak olyan válaszokat mondani nekik, amiből valójában nem nagyon derül ki, a, a de az lehet, hogy a másik oldal nem találták még ki erre a megfelelő algoritmust. Igen, az is lehet, igen. De, de itt valami van, tehát ez a mostani közöjönköző társadalmat is. Én ezt éreztem már akkor is, ezért gondoltam, hogy Trump szerintem képes, képes még meglepetésekre, de a, ez, ez egy mindenképpen fontos dolog. A, a harmadik az az, az hogy, hogy én szerintem Biden egész eszenegy Öreg ember, és ez látszott a kampány végén is, elfáradt, nagyon rossz jel az Amerikai Egyesült Államokra nézve, hogy két 70 fölötti versenyző küzd a világ egyik legfontosabb és legjelentősebb pozíciójáért, és, és aki most éppen győzelemre áll, az egy 77 éves ember, minden tiszteletem az övé, de 77 évesen én kicsit veszélyesnek tartom átvenni azt a pozíciót, azt a azok fölött, a fegyverek fölötti rendelkezést. És tudom, persze azt mondják ilyenkor, hogy de hát nem az elnök dönt, hanem az apparátus dönt, ami azért megint csak nem tűnik megnyugtatónak. Még egy mondat, és aztán, vagy még egy gondolat, és aztán javult az arány közöttünk? Nagyon, igen, köszönöm, meg majdnem döntött, -e felolvastam. Szóval, hogy a Filipov csak nem szeretnék más tollaival ékeskedni hogy arról beszélt, hogy e, ugye legendásan híres az amerikai intézményrendszer, de hogy az intézményrendszert azért alapvetően mégis azt befolyásolja, vagy legalábbis nem alapvetően, de befolyásolja, hogy kik működtetik. Látja-e azt a vonalat, ő már van a saját elemzésében, hogy az amerikai intézményrendszer változik annak függvényében, hogy melyik párt melyik embere, melyik párt melyi, milyen emberei működtetik azt? Hát az amerikai rendszerben sokkal nagyobb a fluktuáció a hatalomváltás esetén, mint bármelyik európai rendszerben. Egy teljesen elfogadott dolog az, hogy ha távozik valaki, akkor fél Washington költözik, vagy aztán az egész. Tehát ez egy teljesen elfogadott rendszer. Trumpon szemben éppen azt szokták felhozni, ha, ha, hogy mondjam, ha, ha politikájának gyengeségét szokták említeni, akkor abban vádként szokott az szerepelni, hogy a több ezer pozíció közül, amely felett az elnök közvetlenül rendelkezik, tehát ő nevezik ki oda az embereket, ebből ennek jelentős részét Trump nem töltötte be a ciklus jelentős részében, sőt a végéig sem töltötte fel teljesen, de a jelentős részében a töredékét töltötte fel. De olyan, hogy az intézményrendszer, mint olyan amerikai elnök nélkül, vagy ez értelmezhetetlen. Szerintem értelmezhetetlen. Tehát nem olyan, mint a Golden Gate, amely akkor is itt, hogyha az egyik van, és akkor is hit, hogyha a másik van. Szerintem nem. Normál esetben elképzelhető. Tehát egy gazdasági, stabil, prosperáló időszakban, amikor gyakorlatilag unalmas hétköznapokat pörget az ember, nem tudom, az amerikai Egyesült Államok világhatami van-e olyan nagy unalmas nap, de, de az intézményi működés... Személyi működés nélkül, akkor képzelhető el, amikor minden rendben van. Amikor olyan annyira automatizált minden, hogy nincs szükség emberre. Elindulnak a buszok, összeszedik a szemetet, a, megveszik az emberek az, az élelmet a boltba, és otthon megeszik, és mindenki békében van. Amint egy kisebb, nem is beszélve járványról, de egy gazdasági recesszió vagy ennyi, sokkal szokványosabb dolgok is történnek, szükség van az emberre. Mert az intézmény önmagában csak keret. Segítségét kérem, lapozhatunk? Igen. Másik könyvet csapunk fel. E, abban kérem a segítségét, hogy e, Magyar el, hogy három uniós intézmény közötti egyeztéteseken, mintha megszületett volna, vagy meg is született, az előzetes alkú a jogállamisági mechanizmus részleteiről. Melyik ez a három intézmény? Ez a bizottság, a tanács és a parlament? Igen. Ez a trilógus. Igen. Mi az, hogy előzetes alkú? hogy ezt jóvá kell hagyni mind az Európai Parlament. A trilógus egy olyan, mint a neve is mutatja, három oldalú egyeztető fórum, ahol a három intézménynek, tehát a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek a delegációi vesznek részt. A bizottság részéről az a biztos vesz részt, aki a témában érdekelt. A tanács részéről a soros elnökség, a németek. Igen, képviselő, és az Európai Parlament részéről pedig azok a politikusok, akik az adott tervezetnek, az úgynevezett raportőrjei, azaz akik foglalkoznak vele jelentéstevői. És ők hárman, ez három delegáció tulajdonképpen, ez a három delegáció megállapodik valamilyen megoldásban. Ez tulajdonképpen előzetes kötelezettségvállalás a három intézmény részéről, hogy ezt betartják. Ugye ebből a tanács és a parlament a fontos jelen esetben, hiszen ők azok, akik. Akik, akik tavaznak is majd róla, ez utána ez be fog kerülni a plenáris ülés elé a parlamentben, illetve a tanács megfelelő formációja elé, és őnek is is kell, akkor lesz már nem előzetes jóváhagyása a dolognak. tudja vázolni, -e hogy ez miről szól? Hát próbáltam én is, ez ugye tegnap sűrű napom volt, és ezért a nem, az eredeti szöveget nem láttam, és itt ugye fontos az is, mert, mert akár fordításnál is, meg akár, akár tudósításnál is el lehet Igen. egy dolog. Én, ha jól értem, akkor, akkor drámai dolog nem történt, valamennyi erősítése történt a szövegnek, a jogállamisági kritériumnak, de, de nem tudom most hogy megmondani, milyen tényleges hatása van ennek utána felnéznem. Azt kérdezem öntől, hogy ennek a jóváhagyása milyen folyamat révén történik meg. Nyilván ez szerintem a módosító be fog kerülni majd, vélhetően a több éves pénzügyi kerettel, tehát a 7 éves költségvetésnek a, a, a, a jogszabályába, uh -huh. ez az, amit a magyar, egy magyar törvényhez egy uh -huh. módosító indítványt adnának. Uh -huh ezt akkor megszavazzák, ez bekerül a szövegbe, és akkor záró szavazásként majd a parlament is, és a tanács is jól hagyja ezt a szöveget, és akkor benne lesz a ők szabályban. Maga a szavazás módja, ha értem, nem változik, magyarul, hogyha a tanácsban nem szavazza meg mindenki, abban az esetben ez nem jön létre? Én, jól, én úgy látom, hogy minősített többséggel kell megszavazni a, a tanácsban, ami azért, ami azért nem olyan nagyon jó hír. Magyarország és Lengyelország számára, mert Magyarország és Lengyelország ők ketten nem tudnak az blokkoló kisebbséget. Ezt, ezt én is így olvastam, de akkor rosszul kérdeztem, akkor hogyan van az, hogy aki egyébként ezzel nem ért egyet, és ilyen ö, alapvetően két ország van, tudom, a Lengyelország és Magyarország, azt mondják, illetőleg ezt érzékelem, Varga Judit, Orbán Viktor a legkülönbözőbb emberek megnyilvánulása alapján, Gulyás Gergely megnyilvánulása alapján, hogy itt van egy másik hármas. Ugye egyrészt van a költségvetés, másrészt van a dél-európai államoknak a vagy ez akkor lehet, hogy csak kettő, ez a bizonyos keret megállapítása, és amennyiben ezen nem változtatnak, akkor Magyarország ezt nem, illetve Lengyelország ezt nem szavazza meg. Ha valamit kutyultam, akkor egyszerűen javítson ki, mi kapcsolódik mihez? Tehát én szerintem az lehet, ugye a ha ezt módosító indítványként bekerül mint említettem a 7 éves pénzügyi kerektervhez, ezt az Európai Parlament beteszi akkor ebbe a jogszabályba. Ezt követően viszont ezt a jogszabályt a módosított tartalommal el kell fogadnia az Európai Parlamentnek, és az Európai Tanácsnak. És az Európai Tanácsnál a több éves pénzügyi kerektervvel kapcsolatban egyhangúsági döntést kell hozni, vagyis bármely tagállam vétózhat, és amennyiben vétózik valamelyik tagállam, akkor nem születik meg a jogszabály. És ez elképzelhető, hogy erre vonatkozik, tehát a zárószavazásra vonatkozik az. Hogy az azt mondja így a szöveg, Varga Judit Magyar Igazságügyi miniszter, a mai fejlemény hírét a Facebookon kommentálva ugyanazt az érvet erősítettem, szerint ezzel a jogi, jogállamisági feltételrendszer az EP meg akarja kerülni a szerződéseket, és fel akarja rúni a történelmi költségvetési alkót, ami felelőtlen is elhibázott lépés. A Magyar Vétó fenyegetése utalva rámutatott arra, hogy az uniós költségvetés egyetlen eleméről sincsen megállapodás addig, amíg az összes eleméről meg nem állapodtak állapotunk. Magyarország letette az asztara a saját javaslatát, ami való költségvetési ellenőrzési mechanizmust hozna létre, nem pedig ideológiai zsarolási eszközt. Igen, hát ez a, szerintem ez arra utal, hogy ugye addig, addig nincs megállapodás az egész csomagról, amíg az egyes részelemeiről kapcsolatban nincsen konszenzus. Konszenzus? Hol? Melyik szervezetben? Az Európa, hát csak az Európai Tanácsban lehet számon kérni a konszenzus, mert az Európai Parlament többségi szavazással. Így. Önt. Így. Tehát amennyiben az Európa tanácsban, vagy az Európai tanácsban bármelyik ország is ezügyben vétózik, akkor az egész folyamat nem megy tovább. Igen, igen, igen. Most már csak az a kérdés, hogy ez bekövetkezik-e, vagy sem, illetőleg, hogy ennek a fenyegetettsége révén bárki is visszahúzódik-e ezt a bizonyos jogállamisági feltételt rendszert illetően? Igen, tulajdonképpen igen, de ez az egy politikai megfontolás kérdése, igen. De. Ugye ezt formainak nem lehet tekinteni, hiszen itt ezek úgy fognak össze, ahogy a valóság, tehát én valamit függővé teszek az önnel való megállapodásban egy olyan dologtól, amely valahol nagyon távol kapcsolódik egymáshoz, de ha egyébként egy harmadik ember visszakérdezne, hogy mondja fiala, ennek a két dolognak mi köze van egymáshoz, azt nehezen tudnám megmondani, azt tudnám mondani, hogy nézzed öregem, az a helyzet, hogy ha az egyiket megszavazom, akkor az a másikat is hozza, amit én viszont nem szeretnék. Magyarul, hogyha én azt a nem szeretném, mert ki akarom kerülni, akkor ezt se szavazom meg, miközben erre meg szüksége volna nekem is, meg másnak is. Jól látom, vagy rosszul? Jó, de ez teljesen megszokott dolog az Európai Unióban. Ráosan a magyar ebből nem is csinált titkot. Első perctől kezdve azt mondta, hogy a maga részéről nem, nem lesz konstruktív abban az esetben, hogyha ez a jogállamisági kritérium bármilyen formában változik, ahhoz képest, amit az Európai Tanácsülése júliusban elfogadott. Jó, de akkor ahhoz képest, amit a Navras is mondott, hogy olyan jelentős különbséget nem tapasztal ahhoz képest, mint ami eddig volt, ez is több annál, mint ami a magyar kormánynak eddig megfelelt? Igen, én szerintem igen. Tehát ez egy nyilván a, a Miközben ő nem a kormány, kormány kormányi... része, tehát értem azt, hogy ezikben. Ez ügyben... Nem, tehát én nem, nem tudom, egyrészt még egyszer alaposabban meg kell nézni, másrészt én magából a szöveget, tehát ez egy elvi kérdés. Ahogy látom, a magyar kormány azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy bármilyen szempontból is jogállamisági szitériumokhoz legyen kötve a költségvetési kifizetés. És függő tanulattól, hogy ezzik most milyen erészségű vagy gyengeségű szöveg, ő a magyar kormány értékelése szerint ezt most összekötötték, és ennek következtében elvi okokból mondja azt, hogy ő ezt nem fogadja el. Tehát A... teljes joga, vagy, hogy mondjam, joga van, meg az Európai Unióban ez előfordulhat. Van ilyen, hogy egy tagállam bele, beássa magát egy pozícióba, és azt mondja, hogy amíg máshol más feltétel nem teljesül, addig ő azt nem hajlandó jóváhagyni. mondjuk. Ezt értem, Majd... de akkor ebből az következik, hogy tovább élesett a magyar és lengyel vétó, és ekkor az egész uniós költségvetési folyamat, illetve a helyreállítási alapügye megakad, adott esetben kurba Ezt akartam kurba mondani, hogy mondjuk, mondjuk az egy óriási tét, hogy egy ilyen vétóval az elkövetkező 7 éves pénzügyi kerettervet, az a költségvetés gyakorlatilag gyakorlatilag blokkon lehet. Tehát ez... ez, ez, ez... Ez az Európai Unió egyik legfontosabb időtávát tekintve is egyik legfontosabb jogszabálya. Hát az egész unió finanszírozásáról, és az uniós programok finanszírozásáról van szó. Hát nagyon nagy a tét most. És hogyha ezt ebben a tétben, vagy ennek a tétnek az árnyékában, vagy reflektorfényében látjuk, nézőpont kérdése nincs nagy jelentősége, akkor megmondja, hogy ön szerint hogy alakul a jövő, vagy nem egy vált vagy, vagy vált de nem akar megnyilvánulni? Mert hát ez egy nagyon, a... nagyon fontos dolog. Igen, egy olyan dolog, dolog van nálam a... lehetőségként, amivel ha élek, avval ugyan nagyon nem leszek szimpatikusok mások szemében, de a hétköznapi életüket tudom olyan mértékben befolyásolni, amilyen mértékben e, ők nem szeretnék, hogyha az életük rosszabbá válna, ugyanakkor azt mondják, azt mondom cserébe, hogy én ezt megteszem, de akkor legyetek szívesek azt, amivel kapcsolatban nekem kifogásom van kiiktatni, miközben hosszú hónapok eredményét kell akkor nekik félretenni, hozzátéve, hogy ez most egy vagy gyakorlati kérdés, ezek meg annyi kérdések, ezekre nem tudok válaszolni Olé. Igen, hát ilyen kosztottan mindig mondja, hogy azon atombomba, de hát ez ilyen kicsit ilyen Igen. bombasztikus jelző, de, de valóban ez, olyan, ez egy olyan eszköz, ami ez egy államnak joga van, szerződésből adódó joga van, de, de éppen ebből, ebből adódó, amivel nagyon nagy a pusztító ereje is, ezért nagyon-nagyon ezt, ezt meggondolja egy, egy tagállam. Én nem, nem is tudok most így hirtelen olyat, hogy ilyen esetben tagállam vétózott volna. Tehát többéves pénzügyi kerettervet vétózott volna. Talán. Ön el tudja azt képzelni, hogy a magyar kormány ilyen rendszer mellett nem fog vétózni, függetlenül attól, hogy nagyon berzenkedik ezen a állami mechanizmus ellen? Minden elképzelhető. Csak azért nem akarok semmit sem mondani, mert nem akarom, hogy innen... Persze, azért, persze, persze. De persze. minden elképzelhető. Énként időközben most jut eszembe, hogy szerintem volt már egy hasonló lengyeló és mezőgazdasági politika kifizetései vonatkozásában, nem 14-ben, hanem 2007-ben szerintem vétózni akart, míg nem megkapta azt, amit kért, és, és ezáltal elállt a vétótól. Tehát egyszer, egyszer már ilyenre volt példa emlékeink szerint. De nagyja tét, ez kétségtelen, tehát innentől kezdve ez már valóban így a nehéz fiúk játéka fogalmazunk. Ön, ön valamikor ilyen nehéz fiú volt, vagy most is az? Én nem. Nem. Hát, voltak olyan kérdések, amiben úgy mond, de úgymond olyan belástam magam, vagy makacs voltam, de, de én nem tartom magam, egy politikai nehéz fiúnak, tehát sem, <gül> meg, meg úgy Ha én ezt egy színházként meg. nézem, vagy nem színházként, hanem egy osztályban, ahol az osztálytársaim különböző dolgokról rendelkeznek, ami engem is ért, és adott esetben egyik csoportnak sem vagyok a tagja. Akkor mit kezdjek azzal, eh, ahogy eh, megnyilvánul a kormánypárt eh, prominense, és ezt hozza is a Fidesz.hu, ízléstelen, ahogy a magyar baloldal örömtáncot jár, ugye mindezen esemény kapcsán mondja Hidvégi Balázs, és veszi át a Fidesz.hu, hogy hát azért itt ne ürüljetek annyira annak, hogy ezt nekem kéne tudni értelmeznem, hiszen közben az én bőrömre is megy a vásár, miközben én ebben a harcban nem szeretnék részt venni, vagy ha részt veszek, akkor nem azon a módon, ahogy Hídvégi Balázs engem megítél, ha érti, amit mondok. Értem, de hát ez egy politikai vitának a része. Az ember, amikor hallgatja, hallgatja a vitát, az nem mindig a legszebb mondatokból áll, ez egy, nem kell túlértékelni a jelentőséget, egy politikai vita része. Ha egy, pedig egy... így mondja, akkor hagytam egy kis kaput az becsom, de nem akarom sarokba szorítani félét, és ne essék. bár minden tagadásban van állítás, de tényleg nem az. Hogyan tekint arra ön, amikor a baloldal vagy a jobboldal? Úgy tekint Brüsszelre, ugye hát a jobboldal már hosszú ideje nem éppen a hatalmi helyzetéből adódóan, úgy tekint Brüsszelre, Brüsszel idézőjelben, mint amely majd megoldja azt, ami Budapestnek és Magyarországnak Igen. nem sikerült. Hát ez a magyar kiszerűség egyik jellemzőjeként tekintek erre. Hát ugyanezt azt látom most az amerikai elnökválasztási kampány. E szurkolásainál, hogy, hogy majd Amerika majd megoldja, amit, amit mondjuk a magyar ellentét, Magyarországon... Ez Kiszerűség vagy tehetetlenség? Kiszerűség. Hát a kettő között van összefüggés, ez kétségtelen. A kiszerűség maga után vonja a tehetetlenséget is sok esetben. Mi ebben a kiszerűség? Nem értem, hogy ez tehetetlenség, nemért nem. Miért nem De olyan, kiszerűség. Hát ez a, ez a mi kicsik vagyunk, ők meg nagyok, és akkor tessék minket megvédeni, mert, mert hogy mi annyira picik és vagyunk, hogy mi nem tudjuk megoldani a saját dolgainkat, mert mi ehhez buták vagyunk, hogy jönnek a nagyok, jön az Európai Unió, meg jön az Amerikai Egyesült Államok. Ebben akkor különböző, vagy, mert ez olyan, mintha nekem itt Magyarországon csak 12 lapom lenne, tudom is én, vagy ne 14 lapom lenne a kanasztához, vagy a Römihez, vagy nem tudom micsodához, de ha Brüsszelhez fordulok, akkor majd segítenek nekem, vagy kicserélik a lapom vagy többet adnak. Tehát olyan Brüsszel, mint amelyik egyébként azt az igazságot, amit én képviselek, írveire tudja jutatni, akkor is, ha egyébként Magyarországon rámül a rossz, és olyan mértékben ül rajtam, hogy nem tudom magamról ledobni. Tehát e tekintetben nem teljesen dolog nyújtjuk Brüsszel. Tehát olyan Brüsszel, lehet. hogy első fok, másodfok, alkotmánybíróság, Strasbourg, és akkor az aztán az általános igazság. Öhm, igen ez, ez, ez, is, ez is lehet de ebben az esetben legalább nem az van hogy teljes egészében azt mondjuk hogy ennek már hogy enne, ezt már Brüsszelnek kell megoldania én egy kicsit úgy érzem hogy a magyar politikai szereplők egy részénél ez kifejezetten ez is van Tehát le, lemondva arról hogy ők bármit tegyenek is ez a magyar demokrácia annyira súlyos állapotban van, hogy itt már csak Brüsszel segíthet, mondják, igen. majd elégedetten hátradőlnek. igen, igen. De ez nem, hát ez nem így van. Brüsszel nem, tehát Brüsszelnek hatásköre sincs, tehát ahhoz valóban államnak kellene lenni. Brüsszelnek, az valóban egy európai egyesült államoknak kellene lenni. Hogy Arra még kitérünk, a... egyszer nem ma, mert ugyanról írt egy dolgozatot. Ja, a... hát a földön igen igen igen, igen, igen, igen, igen. E -hát, és akkor még egy dolgot ezzel kapcsolatban, és aztán béké hagyom, bár talán az beszélgetés második felében már nem húztam nagyon föl, hogy amikor azt olvasom, hogy Brüsszel ismét soros megrendelését teljesíti, amikor az uniós források kifizetését politikai feltételekhez akarja kötni, kezdetől nyilvánvaló dörödöm, dörödöm, fidesz.hu, akkor, hogyha én ezt a fidesz.hu-t nem látom, hanem azt látom, hogy népszava vagy MSP, miközben ők ilyet nem írtak. Én tényleg azt lássam, hogy Brüsszel ismét soros megrendelését teljesíti, mert nekem ez fontos. Nem azért, mert Soros jó vagy rossz, hanem mert szeretném ezt abban a mechanizmusban látni, ahogy tényleg zajlik, vagy zajlott. Um, hát van, van egy, ugye én nagyon szeretem ezt a szót, hogy narratíval, de van egy. Ez a szó volt, itt, így, pontosan ez volt az én szemüvege előtt is, igen? Tehát van egy olyan értelmezési keret, amely, amely azt állítja föl, hogy a világ dolgai, a Magyarország ellen zajló, vagy a magukat konzervatív kormányoknak nevező országcsoport ellen zajló események azért következnek be, akkor is úgy, mert Soros György vezetésével van egy liberális világhatalom, ami beavatkozik a nemzetállamok szuverenitásába, és a többi, és a többi, ezt mindenki ismeri. Van egy ilyen értelmezési teret, és akkor van, aki, aki, aki ebben hisz, az ő számára értelmezhetővé teszi a Aki nem hisz, ebben az ő annak a számára, ez nyilvánul ez egy nevetséges valami, de ezt látni kell, hogy ez nem csak Magyarországon, de a világban is több millió ember számára egy racionális értelmezési teretét adja az eseményeknek. Erre utal ez a.. Ez, tehát én hogy mondjam ez? Vannak ilyen világmagyarázatok. Az egyik világmagyarázat az hogy minden mögött Soros György áll, és ő szervezi ezeket a dolgokat. Megkérdezze, vagy ne kérdezze meg, hogy ön melyik táborba tartozik? De hát ez eléggé nyilvánvaló nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Én unatkoztam viszont hallásra. Viszont önnek is. Nagyon Tibort hallottak. Hallá, téged hallani a vonalban Horváth Csaba fővárosi közgyűlési képviselő az MSP frakció vezetője és nem elékesen zugó polgármestere támogatott tartalmat hallanak. Kérdés nélkül akarsz -e mondani fontossági sorrendben dolgokat, vagy rám bízod? Nem, mintha rám bíznád, akkor én aztán nem tudnék további fontossági sorrendeket felállítani, de felajánlom neked, hogy először te nyilvánulj meg abban a kérdésben, amit a legfontosabbnak tartasz. Hát a legfontosabb, hogy a régi rossz világ visszatért ezen a héten szerda óta, amiben ez a bizonyos rendkívüli jogrend és a veszélyhelyzet kihirdetése. Én azt már az első alkalommal is rendkívüli módon utáltam, mert nagyon sok korlátozással és kellemetlenséggel jár, ami bizony megkeseríti a mindennapokat. És hát például egy, ami talán a leg, legizgalmasabb említeni való, hogy a forgalom technikai eszközként működtetett parkolás ezen naptól, tehát szerdától is ingyenessé vált, Aminek akár lehet nőrülni is, hogyha lenne elég parkolóhely, de hát ezek a rendszerek azért kell, hogy működjenek, mert hogy nincs elég parkolóhely. Viszont ez az intézkedés, ez megint egy politikai döntés volt, egy, ha úgy tetszik, a fővárosiak ellen szóló döntés volt, és nem igazán az emberek érdekeit védi, hiszen akinek a lakókörnyezetét egy parkolási övezet élhetővé teszi, az most sajnos hónapokra megint el lehetetlenül. Hát három hónapra biztosan, nem tovább. Mennyire tekintesz arra üdvös jelenségként, hogy immáron van a frakciókkal egyeztetés, immáron van időkorlát? Már melyik időkorlátra gondolsz? Hogy mennyi ideig tartsom? Hiszen most 90 hát, napról van szó. Most a 90 nap, de én biztos vagyok benne, hogy ez legalább április végéig meghosszabbítása kerül majd. Én nem számítok arra, hogy amikor ez az időkorlát, ez a 90 napos időkorlát lejár, akkor e, ne kelljen meghosszabbítani. De ezt összefüggésben Ittának, a, ne mondod azzal, minden? hogy a járványhelyzetről az feltételezett, hogy az január végéig nem lesz, e, hogy abban nem lesz olyan érdemi változás, hogy ne kelljen meghosszabbítani. Ebbe biztos vagyok. E, és az a gondolat, amire e, e, helyesen kitértél, az nyilván arra utal, hogy tavasszal a kormány nagyon bőszen indokolta, hogy miért nem kell időkorlátot, hanem időkorlát nélkül rendkívüli felhatalmazást adott magának ebből komoly politikai viták voltak a parlamentben, most pedig ugyanazt az érvet a 90 nap mellett használják, tehát azért ebből is látszik, hogy mennyire Esetleges a kormány szabályozása és az évrendszere. Azt kérdezem tőle, tőle. Azt kérdezem ezt, tőle mondom, ez, ez hogy a veszélyhelyzetre nézel Rondában, vagy pedig arra, tehát a magyarországi veszélyhelyzetre, ami egyébként korábban olyan módon volt működtetve, már annyi egy veszélyhelyzetet lehet működtetni, talán eltértel, amit mondok, mint amilyen módon működtetve, vagy, vagy mögötte még jobban utálod mindazt, ami ezt egyébként lehetővé tette. Magyarul ugye a veszélyhelyzet egyébként. Ként egy joggal bevezetett, a joggal most nem a szószoros értelő joggal, hanem ha tetszik, alappal bevezetett státuszkó mondván, hogy a járványhelyzet sajnos ezt lehetővé tette. E, igen, tehát itt most ebben az egy speciális esetben nem a kormányra haragszom, hogy bevezette ezt a rendkívüli jogállap jogrendet, hanem a helyzetre, mert ez azt mutatja, hogy súlyosbotik napról napra a helyzet. Ugye már most súlyosabb, mint bármikor a tavalyi első hullám idején. Ezért indokoltak a lépések, nagyon esetlegesek és elkésedtek. Én például a legfontosabbnak azt tartottam volna, már augusztusban kértem a kormánytól hivatalos írásos módon, hogy vezessék be az általános és kötelező maszkviselést. Ha kilépünk a lakás ajtaján, legyen kötelező felvenni a maszkot, mert gondoljuk bele akár a társasházi közös helységek egy lift, ahol nem lehet tartani a másfél méteres távolságot, Pláne, hogy akár lehet, hogy üres a lév, de már valaki előtte bent fölvitte a Covid vírust. Tehát ebben az értelemben a masszviselés szerintem ma már a mindennapi életünknek a kötelező elemek kellene, hogy legyen, és a kormány még mindig nem tartott, hogy ezt elrendelje, de egy utcai séta alkalmával sem biztos, hogy mindig megvan az a bizonyos másfél méter egy jövőnél. A képen, te, eh, te politikus mellett, érte de azt, hogy a fokozatosság már mint az, hogy mit hogyan vezetnek be, mi alapján történik, már túlmenően azon, hogy szerinted igaz-e az a tétel, hogy alapvetően minden intézkedésnek az a függvénye, eh, amivel kapcsolatban vannak gyanúsítgatások, hogy annak mindig van egy olyan gazdasági alapja, amely gazdasági alap egy egyébként egy fidesz közeli eh, gazdasági körnek az érdekét kell, hogy szolgálja. Ha ez nem jön létre, akkor ez az intézkedés akár el is maradhat, vagy el is csúszhat. Ez egy nem egy jó indulatú feltételezés, de nagyon gyakran elhangzik. Sajnos inkább reálisnak mondanám, gondoljunk csak a lélegeztetőgépek beszerzésére, aminek a világpiaci ára valahol a 3 millió forint környékén volt található, és ugyanazt a berendezést a magyar kormány meg tudta venni 17,5 millió forintért, úgy, hogy a beszállító Toméra se kérte, hogy legyen itt. Ha jól emlékszem, még mindig nem érkezett meg a teljes szállítmány, mi pedig már kifizettük a. Ugye például talán a hadházi ákossal való beszélgetés szólt arról, hogy a rendkívüli helyzet, a szónak abban az értelmű, hogy veszélyhelyzet nem is teszi azt lehetővé, hogy egyrészt megismerkedjenek a konkrét árakkal, másrészt, ha megismerkednek ezzel kapcsolatban, bármilyen módon appellálni lehessen az ellen, ami így folyik, mert hogy a veszélyhelyzetben ezek az appellálások nem működnek. Na most ha abból az irányból közelítjük, hogy a kormány kötelezie valami arra, hogy transzparenst legyen, átlátható legyen, és értse a, a választópolgár a polgár, hogy mi történik az országban, akkor valóban a rendkívüli jogrendben a kormány dönthet úgy, hogy még kevesebb információt oszt meg. De önmagában ez nem egy tiltás, tehát lehetne egy olyan tisztességes kormányunk, ami erkölcsi kötelességének tartaná, hogy őszintén és korrekt módon tájékoztassa az embereket. Sajnos a jelenlegi kormány nem ezt az utat választja, hanem a titkolózást, és nagyon sokszor az esetleges intézkedések, egymásnak ellentmondó eh, kommunikáció és intézkedések eh, nem segítik azt, hogy a, az egyes ember eh, ebben a rendkívüli helyzetben jól tudjon helytállni. Mert hogy a kormánytól várná, hogy Oké, okay, akkor ezt most Oké, okay, rendben van. A másik dolog, amiről elkezdtél beszélni a maszkhasználat kapcsán, ott érted-e azt a fokozati sort, ami egyébként alkalmazásra kell, vagy amit alkalmaznak a tekintetben, hogy mi, mikor időszerű? Ezt érted -e? Hát az leginkább, amire utalsz, az a hobbiról szól, mert hát, ha valami tömegrendezvény egy, egy stadion, ahol 20 ezer ember üldögél bent, nyilvánvalóan egy olyan helyszín, amit, időben normálisan meg se tartanak, tehát Nyugat-Európában ilyen mérkőzéseket már rég nem engedélyeznek. És az, hogy ez a szabályozás utolsó pillanatában, tehát a jelenlegi utolsó szabályozási körbe került be, tehát mondjuk a Zsúfolt szórakozó helyekkel egy kalapban a stadionok, ez önmagában is azt mutatja, hogy más mércével mérik a mérközéseket. jó, most már kell maszkot viselni a mérkőzéseken. Korábban az sem kellett, mert hogy ott nem fertőz. Tudtuk, hogy fertőz koncerten, meg fertőz színházban, de nem fertőz a stadionban. Most ezt már utolérte az idő, de most félretéve ennek a, a politikai zöngeit szerintem időszerű lenne, hogy az életszerűséghez igazítsuk. Nézzük meg, hogy nyugat-európai országok milyen védekezési módokat használnak annak érdekében, hogy a legnagyobb védelmet biztosítsák a polgáraiknak, és érdemes lenne ezeket követni. Tehát nem kell mindent kitalálni nekünk egyedül, a jó gyakorlatokat érdemes átvenni, és ebben én hiányolok ilyen egyértelmű szabályokat, mint például a viselés. Mert ha az emberek azt látják, hogy napról napra változik, hogy Úristen, hol kell még fölvennem, ahol tegnap nem kellett? Ez egy nagyon bonyolult és az életszerűséget nélkülöző szabályozási mód. Ha egyértelműen fogalmaz a jogalkot és azt mondja, hogy jó, akkor a lakás ajtaján kívül ezentúl mindenhol maszkot kell viselni, a munkahelyeken ugyanúgy, mint az utcán, a tömegközlekedési eszközökön, vagy adott esetben a bevásárlóhelyeken, akkor ez egy egyértelmű szabályozás. Mindenki tudja, ha kilépek az ajtón, fölteszem a maszkot. Ha ettől eltérő és zavaros, akkor sajnos előfordulhatnak olyan esetek, hogy valaki nincs. De hogy most ide egy pontos veszélyes. És nem a büntetés és a rendőri fellépés lenne a lényeg, hanem az egyértelmű és betartható szabály. De ide egy pontos veszőt tennénk, és nem haladnánk el a struktúrából, csak arrébb lépnénk és azt néznénk, hogy a termelés, amely ugye az első periódusban sok területen leállt, illetőleg az oktatás, akkor ezen a két területen te mit gondolsz? Maradjunk az oktatásnál, az közelebbá. Ha az a kérdés, hogy én bezárnám-e az iskolákat, akkor erre nagyon határozott nem a válasz. A helyzet a következő. Bizonyos játékszabályok betartása mellett is, ahogy fogalmaztam az előbb, egyértelmű szabályok mellett az élet fenntartása, tehát a, amennyire lehet a a napi normális életfenntartása mindannyiunk közös érdeke. Jó, de azt Ebben te pontosan látod, én ezt, én ezt teljesen értem, de készülvén például a Civila pályára, ahol a Szülői Hang által készített tanulmányt, amely több mint 20 oldal, elolvastam, nem állítanám neked, hogy föl tudnám mondani, de amit az megállapít több mint tízezer válasz alapján, hogy milyen viszonyok vannak az iskolában, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi életszerű fenntartani, és mi nem, miközben más dolog egy laboratóriumi körülmények között lévő életet fenntartani, és más dolog az, ahogy egyébként az a valóságban zajlik. Na, én pont ezt szerettem volna elmondani, hogy ez az elmélet. A gyakorlat pedig az, hogyha egy osztályban fölbukhan egy COVID-pozitív alany, egy gyerek vagy egy pedagógus, akkor azt az osztályt komplett módon tesztelni kellene. Azért kellene tesztelni, hogy az élet normalitása fenntartható legyen. Akkor hazaküldenék azt az egy-két-három gyereket karanténba, aki COVID-pozitív, mondjuk azzal a COVID-pozitív pedagógussal a képen az, vagy ha nem az, akkor folytatódhatna a tanítás más nap a teszteléseket követően. Tehát akkor tudnánk a normális életünket a lehető legjobb legnagyobb mértékben megtartani, hogyha a kormány a tömeges teszteléssel pont ezeket az életszerű helyzeteket segítené tartani és ehhez viszont a tömeges tesztelés kell, amit már hosszú-hosszú hetek, hónapok óta mondunk, más nyugat-európai országok ezzel az eszközzel élnek, mi nem élünk, nem értem, hogy miért nem élünk, mert ennél fontosabb nincs. Igen, de ez már, ez... Hogy nem a lélegeztetőgép gép a szűk hanem az az kezelő orvos és ápoló, és nem e, a Uh, és nem a híregeztetőgép a szűk keresztmetszet látható módon, hanem a tömeges tesztelés, aminek nincs alternatívája, ugyanúgy, mint a maszkviselés, egy olyan eszköz, ami mindannyiunknak ma már rendelkezésre áll, és segíti a védekezést, segíti azt, hogy ne kapjuk el, vagy ne adjuk át másoknak a fertőzést. Uh, meg annyi alkérdés van, de ezekben most nem viszlek bele. A fővárosi önkormányzat minden budapesti iskolai dolgozónak biztosítja a tesztelést. Hogy fog ez megvalósulni, uh, és vajon ez mennyiben fővárosi feladat? Egyáltalán nem fővárosi feladat, és nyilván nem is kerületi feladat. Ennek ellenére a főváros többségét, új többségét alkotó kerületei azt a véleményt képviseljük, többek között zugló is. Hogy most Lehet kérdezni, Elindítok csak szeretném folyamatos. hozzátenni, hogyha bárki kérdezni akar, 061.877, 0877. Igen? Elindítottunk a héten egy beszerzést, aminek következtében több mint 100 000 tesztet fogunk beszerezni a fővárossal közösen. Ebből a kerületek is jó pár ezer teszthez fognak jutni, és ez, ennek a segítségével részben a frontvonalban harcoló önkormányzati dolgozókat, óvodai pedagógusokat, szociális munkásokat, közteleteseket, illetve a pedagógusokat, ami ugye a klikhez tartoznak, de szeretnénk, hogyha őket is bizonyos időközönként le tudnánk tesztelni. Pont azért, hogy a, a az iskolai oktatás a normális kerékvágásában felmaradhasson, és időnként legalább megnyugtassuk őket. Ennek ellenére mi nem tudjuk átvenni a lakosság tömeges tesztelésének a feladatát, mert erre nincsenek meg az eszközeink, a kormánynál van ott, a törvény neki biztosítja az eszközöket, és neki biztosítja a kötelezettséget is. Tehát a törvény, a kormány teszi felelősség. Például a lakosság megfelelő szűrése, védőeszközökkel való ellátása, illetve a védekezésben részhevők ellátása szempontjából. Ezt a feladatát tavasz óta meglehetősen gyengén teljesíti, és itt volt a nyár, amikor ez a járványhullám, Kis csendesedett, lehetett számítani a második hullámra, tehát ez nem egy váratlan meglepetés esemény. És sajnos azt kell mondanom, hogy nem, nem látok semmilyen felkészülést a nyárral összefüggésbe, ami segítené mondjuk ezt a bizonyos második hullámnak egy csillapított megjelenését Magyarországon. Ez egy probléma, és ezzel ma nyilván politikailag is el kell számolni a kormánynak előbb utóbb. Ki fog derülni, hogy kérdezni akarnak-e vagy sem, ha nem, akkor megtanítom őket repülni. Jó. Azt kérdezem tőled, hogy ugye a veszélyhelyzetből adódóan immáron a polgármesteri hivatal is másféleképpen működik, de ha már itt tartunk a polgármesteri hivatalnak, a ma is tartó zárvatartásának mi volt az oka? Több kolléga pozitív covidos tesztelése és fertőzöttsége volt az, és nem volt, nem volt megállapítható, hogy ki, kivel került kapcsolatba, és mivel nem állt rendelkezés tesztkapacitás, ez még mindig folyamatban van, ezért nem tudtuk megoldani azt, hogy a, megállapítsuk, hogy a hivatal mely része fertőzött és mely része nem, ezért döntöttünk úgy, hogy a tíznapos Karantént rendeljük el a hivatalra. Ez az anyakönyvi részleget nem érintettem, mert az egy önálló épületben található. Ez jövő hét kedden fog lejárni, és akkor újra nyit az ugló hivatal. De azért, hogy ezek a jelenetek ne hetenként ismétlődjenek meg, tehát hogy ne kelljen hetente kirakni az hivatalára, hogy be van zárva COVID-fertőzés miatt, ezért is szerzünk be tesztelést, annak érdekében, hogy ezt viszonylag gyorsan meg tudjuk állapítani, hogy ki fertőzött, ki nem, és aki nem fertőzött, az pedig tudja Magyarul, folytatni. Magyarul, hogy ez hétfőn még tart, kedden nem. Így van, tehát kedden de ez, nyitunk. De ez egyben azt is jelenti, hogy ö, oda önkormányzati dolgozók se jártak be? Senki nem mehetett be, az önkormányzati dolgozók sem mehetnek be. Arra biztosítottunk lehetőséget, de úgy, hogy egyszerre csak egy ember tartózkodhat az épületbe, és legalább 10-15 perc eltéréssel, hogyha valamilyen személyes tárgyat, egy laptopot, ami a munka, az otthoni munkavégzéshez szükséges, vagy éppen egy egyéb mobil eszköz, azt el tudja hozni. Erre teremtettünk lehetőséget, de egyébként senki nem tartózkodhat. Online működik. Online működött, és fertőtlenítettük az épületet a megfelelő mélységben annak érdekében, hogy amikor visszatérnek a kollégák jövő héten, akkor mindenki egy steril munkakörnyezetet kapja Én vissza. tudom, Csaba, hogy erre nincs objektív rendszered, de ha egybe kellene vetni, az önkormányzat is van tapasztalatot kellő. Most már sajnos mind a két vonatkozásban, tehát hogy önkormányzatot is vezettél hosszú ideig, és most már van e, tapasztalatod az online-ról is. Ha összeveted a két működést, e, akkor ha tíznek vesszük e, a hétköznapi működést, akkor az online mennyi? Legfejebőd hat. Tehát érdemileg kevesebb? Érdemileg gyengébb az a e, működési mód. E, leginkább egyébként az online oktatáson veszem észre. Én most kizárólag azt... az önkormányzat tevékenység. az, önkor, az önkormányzat tevékenysége is, tehát a home office-ra ebben az értelemben persze jogilag fölkészülhetünk, de munkamódszerben... Mondj egy példát áll. nekem létszíves, amelyben az elmúlt időben online-ban, ha nem is kellett lemondanod, de lényegesen lassabban vagy másféleképpen működött ahhoz képest, ahogy egyébként lehet, hogy ez egyébként sem voltál megelégedve, de az csak jobban működött, mint így. Mondasz rá egy példát? Hát ugye a hatósági ügyintézés az nem az én személyes asztalom, tehát nem nekem kell végeznem, de e, például egy 8-10 fős érdemi egyeztetés, amit mondjuk egy, egy terembe vagy egy szobába meg lehetett korábban tartani, és egy másfél órás mítingen minden szempont az asztalra került, és nagyjából valamilyen konszenzussal lehetett zárni. Ezek most sokkal nehézkesebbek mert a, pont az emberi, és persze zoom lehet látni az arcát e, a beszélgető partnereknek, de én azt tapasztalom, hogy mégsem annyira hatékony e, összességében, mint egy személyes találkozó. Lehet, hogy majd 50 száz év múlva ez már nem lesz probléma, mert átalakulnak a szokásaink, és akkor már nem lesz mihez viszonyítani. Én ma nem érzem annyira hatékonynak e, az online és digitális teret, viszont ezt kell tennünk, mert nincs más, és ezzel tudjuk a legtöbbet tenni a védekezésben, hogy ezeket a találkozásokat a minimális szintre szorítjuk vissza. Látod-e azt a térképet a sok kis pirossal, ahogy egyébként karanténban zuglóban emberek vannak? Nem, mert hogy ilyen típusú érdemi jelzéseket nem kapunk. Tehát... Az hogyan létezik, A, a tegnap hír volt, az, hogy a második kerületben, ahol ugye te valamikor voltál polgármester, de most arról volt szó, ősi Gergely tollából, hogy a, hogy a csatornából vett minták alapján lehet azt látni, hogy második kerületben hogyan növekszik a fertőző anyag-tartalom, és hogy ez egyébként milyen következményekkel járhat. Ezzel kapcsolatban, hogyan jutnak önkormányzatok egyáltalán adatokhoz? Én ezt semmilyen módon nem informálisan. értem. Informálisan, tehát hivatalosan semmilyen módon nem jutnak adatokhoz informálisan. Ha olyan a kapcsolat, akkor adott esetben például a mintavételt elkészítő szakember, aki lehet, hogy pont második kelet és pont összefutott valakivel, aki az önkormányzat hivatalba is ismer valakit. Tehát így lehet információt szerezni, sajnos olyan módon, hogy a kormány és a önkormányzatok között lenne egy korrekt hivatalos csatorna, amin adott esetben naponta megosztanák a feladatokat és a tudást, sajnos ilyen nincs. Az is igaz, hogy most már tömeges a fertőzés, tehát nehéz is ezt nyomon követni, tavasszal volt azért egy olyan típusú kötelezés, hogy a karanténba került emberek bevásárlásait egyebet hogyan kellett intézni. Ez most nem egészen így működik. Sajnálatos módon a kormányzat és az önkormányzatok közötti együttműködés, ami a járványidőben egy ilyen rendkívüli helyzetben még fontosabb lenne, nem kellő mélységű. Azt tudod, hogy én személyileg mindig ki szoktam állni azok mellett, akiknek a tevékenységét, ha alappal, vagy alap nélkül, de különösen ha alap nélkül, mert ha alappal, akkor legfeljebb azt mondom, hogy hát igen, megértem, hogy ez bekövetkezett, mert az ellenkezőjét nem értettem, Murányi Marcel esetében azonban az ellenkezőjéről van szó, ellene látható módon az origó, illetve a magyar nemzet által egy, ha nem is ösztűz, mert az origó és a magyar nemzet esetében az ösztűz, az nem itt kezdődik, de miután egy újabb megbízatást kapott, felróják neki azt a halálos kimenetelő gázolást, amiért ő felfüggesztett szabadságvesztésre lett ítélve, és aminek kapcsán még elviselték az eddigi beosztását e, zuglóban, de az újabb kinevezésével, vagy megbízásával kapcsolatban e, ismét hozzá lehet olvasni az ő szocialistákhoz kap fűződő múltjáról, e, valamint arról, hogy ez mennyire nincs jól óhajtasz ezügyben ez megnyilvánulni, e, és ezt ugye teszem elsősorban a Murányi személyes ismerete okán. Különösen arra, hogy itt többször is beszélgettünk, nem csak a Népszabadság hajdan volt főszörkeztője ki nyilvánult meg, hanem a tekintetben is, hogy amikor a bíróság ügye volt, gyakran voltak egy Kejfej vendége. Igen, én csak annyit mondanék, hogy a kormányparti szenymédiának a működési mechanizmusát nem állítom, hogy teljes mélységében érteném, úgyhogy nem is szeretném ezt magyarázni, hogy kit, miért, mikor, hogyan támadnak ez valami speciális konyhán lehet kifőzve, hogyha valamilyen tudatos tervezést feltételezünk. Ennek az okait én nem ismerem, és nem is akarom megismerni. Van-e még bármi, amit szeretném megjeleníteni, bár a Stavita Botot Tócsaba fogja átvenni tőled, úgyhogy maradok zuglóban, vagy pedig elköszöhetek tőled, ez rajtad múlik? Van-e még olyan dolog, amiről szívesen beszélnem, függetlenül, hogy az apropója pozitív vagy negatív? Szerintem hagyjunk jövő hétre is. Csaba nyilván a fejlesztésekről is fog beszélni, amiről, amiket készítünk elő. Azok legalább ennyire fontosak, hogy zugló fejlődése ne álljon meg, és persze most járványban is rendkívüli helyzet, amikor az emberek napi segítése a legfontosabb feladatunk. Ugyanakkor a járvány el fog múlni, amikor pedig zugló továbbépítése válik ismét a legfontosabb feladatunká. Úgyhogy a tervezés és a, a jelen az egyszerre kell, hogy a munkánkat befolyásolja, úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok. Viszont kívánom, köszönöm. köszönöm szépen. Szia! Önök Horváth Sabát hallották Zugló pogármesterét, Önök támogatott tartalmat hallottak. Tessék. Igen! Egen. Köszönöm. Arra hívtál fel a figyelmet, hogy az van kírva, hogy képkezelő fájlt javít. Most, egy képkezelő fájlt javít, vagy pedig képkezelő fájlt javít, egyiket se értem. Tehát ez egy olyan tartalom, amivel én nem tudok mit kezdeni. A képkezelő fájl javítása 7 perc 57 másodpercig tart, amíg, miközben még a műsorból 14 perc van átra itt a tévéműsort illetően. Röviden konzultálok az operatőrrel, aztán visszatérek önökhöz. Hangban van kép. Tehát aki nézi a tévét és nem lát semmit se, az hangot hall. Nézzék, ilyen műszaki hiba még nem volt, az lássák be, hogy e tekintetben hihetetlen a lehetőség. A lehetőség tárház ez a műsor. Kérdezte tőlem valamikor még az elején a Honpola, hogy én másféleképpen viselkedem-e itt a... De látják, önök, önök nagyjából sejthetik, hogy én ugyanígy vezetném a rádioműsor, tehát nem, nem, nem, nem, nem, nem egy tévéműsor, tehát nem, nem, bár szerintem a tévében sem viselkedem alapvetően másféleképpen, ami a civil a pályát illeti, de ez például, a képkezelő fájja, észre se vettem. Tehát ugye annyira arra figyelek, amit csinálok, hogy ez teljesen elkerülte a figyelmet. Szegény Tócsabát azért rámogattam innen, oda, onnan, ide, eh, hogy olyan időszakban legyen, amikor van tévéműsor, de hát most be, nem ismerem bevallani neki, hogy miközben most elvileg kéne, hogy tévéműsor legyen, tévében most sem fog szerepelni, de azért ezzel együtt fölhívom. Köszönöm. szak is kell, mi különbség van? Jó reggelt lát. Azt mondta Horváth Csaba, hogyha ön következik, akkor neki már új a felvetése, nincsen, Tócsaba van a vonalban, mert hogy mi majd a fejlesztésekről fogunk beszélgetni, tehát, hogy azokról fogunk-e beszélgetni, vagy sem, azt nem tudom, azt ön dönti el. Azt minden esetre akartam tisztázni önnel, hogy miközben meglepetésemre, hála a jó Istennek, nem rúgta ki a csárda oldalát, amikor a múlt heti civilapályámban egyszerűen futóbolonnak neveztem Fekete Gyűr Andrást elsősorban azon interjúja kapcsán, amelyet a Szabad Európa Rádiónak adott, és amelyben a hatalomátvétel kapcsolatban hát egészen elképesztő dolgokat mondott, de arra nem volt külön kitérve akkor, hogy mondandójában egy sor új elem jelenik meg, vagy jelent meg, de megjelentek benne régi elemek is, és a túlcsabával kapcsolatos fenntartások azok nem változtak, nem tudom, ebben tisztában van-e. Még mielőtt itt az uglói fejlesztésekről lenne szó, hadd mondjam el, hogy a magyar közélet egy fontos, vagy fontos talán mindenki eldönthető, hogy hogyan tekint Feked Győr András a figurája. Hát ha nem is pikkelőrre, mert szerintem ez nem egy jó kifejezés, sőt bizonyos szempontból talán ö, kevés is, de nem, nem ferde szemmel nézőre. Hát én szerintem, ugye ezt már erről már beszéltünk. Igen, de, azt de akkor például hogy... az, az, amit feljelentésként fogalmazott, meg rágalmazás, vagy nem tudom milyen cím szó, végül is fordult bírósághoz, vagy sem, Akkor azt mondta, hogy fog fordulni. Abszolút, hogy ne, feljelentést megtettük, és meg fogom tenni minden ilyen ügyben. Azt is elmondtam, mert hát <kül> olyan szinten sérülnek így a, a jogaim. Hát ez nagy nyilvánosság előtt rágalmaz. Rendszeresen most már visszatérően, úgyhogy én nem tudok más tenni. De egyébként szerintem, mondom, még egyszer nem rólam szól. Keresít azokat a körzeteket, a, a... arra rá lehet repülni. Zugl egy olyan körzet, amir azért az a közösség 10-15 éve ott nagyon sokat tett dolgozott, hogy egyáltalán ilyen eredmények szülesen, úgy gondolják, hogy más kikapartak ezt, és akkor ők elviszik, de, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát... Van egy pont, ahol az ember kénytelen büntetőjárásokat kezdeményezni. E, e, azt a pontot, azt a határt, átléptem most már nem először, akkor is megtettem a, a büntető feljelentést. Most is meg fogom tenni, és minden önalkalom meg fogom tenni, amikor ilyen eszközökkel próbálnak lejáratni, el lehetetleníteni, e, nagy nyilvánosságot, a jó híremet sérteni. Az én módszeremet ismeri, ha másért nem velem, akkor konfliktusai vannak, időnként megkeresem önt. Az önkonfliktus kezelési módszeréről relatíve kevesebbet tudok, vagy abszolút is kevesebbet. Az ilyenkor fel sem el, hogy önkontaktus keressen a szerzővel, és azt kérdezze meg tőle, hogy öcsém, bátyám, uram, mi a probléma? Ez ugye nem, biztos, nem gondolom, hogy az én dolgom lenne őt megkeresni. Én úgy gondolom, hogyha valakiről valamilyen véleményt alkotok, akkor én azt előtte saját forrásból, ez a saját körbejárom, járom, hogy saját véleményem legyen erről. Soha az életben nem találkoztunk, soha nem beszélgetett velem, soha meg nem kérdezte, hogy egyáltalán mit csinálok, hogy csinálom, mit teszek. Az hogy ő mások véleményéből alkot esetleg véleményt, az, az, az, az egy gyengeségre utal. Hát, hogyha meg akar volna engem ismerni, és az alapján elmondani a véleményét rólam, az egy más lehetőség lenne. Nem nekem kellett őt megkeresni, én megteremtettem a lehetőséget a találkozásra a bíróságon fogunk találkozni, ott majd elmondhatja, hogy mit mondott, miért mondott, miért ez a véleménye rólam, miért gondolja azt, hogy az embereknek is ez a véleménye rólam. Szóval engem készen választottak meg Zugló is képviselőnek, és nem csak engem bánt ezzel, hanem azokat is, akik rám szavaztak. És az utóbbi alkalommal, a legutóbbi alkalommal ugye volt Momentumos ellenfelem is, és ő 3%-ot kapott én meg 48-at két éve. És ha most úgy gondolja, hogy az a, az a 3 százalék az több mint a 48, akkor nagyon rosszul gondolja. Azt kérdezem öntől, hogy akaruljunk-e besétálni abba az utcába, amit felajánlott Horváth a fejlesztésekről, vagy beszéljünk hétköznapi dolgokról, ez alapvetően önön múlik. Hát a fejlesztésekről mindig szívesen beszélek, hisz egy politikusnak a talán a legfontosabb az, hogy a, a szükebb környezetében vannak-e olyan dolgok, ami, ami ami a szívecsücske, ami hozzá ami, amire büszke, hogyha megvalósul. És hát a mai a, a helyzetben is, amikor ugye, a, a vírus az, amivel mindenki inkább foglalkozik a járványhelyzet, akkor is úgy gondolom, hogy az élet nem állhat meg, és a, a, akkor is dolgoznunk kell. És természetesen akkor is azon dolgozunk, hogy ő, miket tudunk ő, megújítani, fejleszteni, építeni a, a, a kerületben. Ezek kisebb dolgok, nagyobb dolgok. A legnagyobb a városközpont projekt, ami, ami folyamatosan halad előre, és nagyon bízunk benne, hogy ebben az évben már olyan szinten lesz, hogy megállapodások képvége fel a tervezést el lehet indítani, hogy jövőre a tényleges építkezési folyamat is el tudjon indulni. Úgyhogy hát ez, a, ez a legnagyobb lélegzetű beruházás, ami az uglóban történhetett történhet az elmúlt évtizedeket is figyelembe véve és ez összességében egy közel egy ilyen 150 milliárd forintos beruházás, ami nem, nem kerületi, hanem ez egy magánvállalkozás fejlesztése, de a kerületet annyiban érinti, hogy egy új városközpont is kialakítása kerül, ahol, ahol lesz egy végre Ennek a pénzügyi Alapjai azok olyan sziklaszilárdak, amelyek nem tudnak érdemben amelyeket nem tud érdemben befolyásolni a járvány? A, a, a fejlesztői csoportot nézve, igen, én úgy gondolom, hogy ők nagyon stabil lábokon állnak, tehát ez, ez egy komoly beruházói kör van mögötte, aki, aki ebben érdekelt, hogy megvalósuljon. Az önkormányzati részét érintve pedig, hát ami, ami, ami, az első lépés, hogy ez elinduljon az, hogy a, a fővárossal lenne egy, egy ingatlan csere, ahol a jelenlegi vosnyák piacát kerülne az önkormányzat tulajdonába és ezen a területen indulhatna meg a későbbi fejlesztésnek az a része, ahol az új városközpont kialakul, ahol lenne egy tér, nagy térkialakítás, ugye a 6 7000 négyzetméteres főtere lenne végre a kerületnek, ahol a, a kerület végében épülne föl az új vásárcsarnak, a, a, a, az új polgármesteri ivatallal, egy egészségi szolgáltató központtal egyetemben, és hát ugye emellett aztán indulna az a fejlesztés, amit a, a fejlesztő beruházó, Csoport végezne, bevásárlóközpont, irodaházak, némi lakás ott a központban. Tehát egy nagyon szép városközpont alakulhatna végre ki. Most már láttuk a terveket, voltak terveegyeztetések, végre odáig, és hát nagyon reméljük, hogy itt a gazdasági válság ezt nem roppantja meg. Ez egy hosszú, a tervek szerint egy ilyen 4-5 éves fejlesztési folyamat, mire az utolsó fázisa is megépülne. Ami a veszélyhelyzet kihirdetését, illetőleg majd a parlamenti megszavazását illeti azzal kapcsolatban óhajt-e bármit elmondani arról, amit gondol erről? Hát benyújtották a törvényt. Ugye úgy tűnik, hogy keddel rendkívül ülésnap, amikor erről tud a parlament szavazni. Ez a, ez a törvény, az annyiban más a, annyiban különbözik a tavaszítól hogy ebbe belerakták azt, amit akkor az ellenzéki oldal, különösen a, a, a szocialista frakció kezdeményezett, hogy határozott időre szóljon 90 napra. Most benne van az, hogy a, a törvény, a és követő 90 napon napodik, nap, 90. napon hatáját veszített, 90 napra szól ez a, ez a jogszabály, most ez a veszélyhelyzet hirdetése, úgyhogy egyeztetnek az ellenzéki frakciók, kialakítják a közös álláspontot a kedi szavazásra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Van-e bármi még, amit egyébként kérdés nélkül szükségesnek tartaná elmondani? Hát, ha van időnk, akkor a kisebb fejlesztésekről is tudunk azért beszélni. zuglóba, ugye csak a nagyra került, akkor, az, az van, került van, van még három, van, e, van még időnk. Oh, hát akkor beszéljünk, beszéljünk a kisebbekről is, hiszen vannak ö, olyan önkormányzati fejlesztések, amit saját erőből zúgló önkormányzat ebbe a nehéz helyzetben is meg tud valósítani. És aki jól ismeri a kerületet, ön is jól ismeri. A Tököli út és a rónaút kereszteződésében van egy kis tér, ami, ami elég egy elhanyagolt képet mutat. Többnyire parkolásnak használják a járdát ott ez az autó van. És ez, ez, ez, ami elindul most ebben a hónapban, tehát, ez már gyakorlatilag elindul a munka. És ott mi lesz? ez Ez egy, egy nagyon szép térkialakítás, egy, egy, egy szép tér jön létre, kis kiülő sétálós zöldött résszel, az a, az a gyumbuja, ami ott volt, az megszűnik, lesz annak a beparkolós egymás egyén hátán autókörnek. Tehát aki ott bekanyarodik majd, és menne a polgármest felé, egy, egy szép rendezett térrel fogja ott magát talál, szembe találni. Vannak ott a önkormányzatűzők, amik szintén eddig elhanyagoltak voltak, azoknak lesznek remélhetőleg új bérlő. És valamilyen kis kívülős, kis, kis barátságos tér fogott tavasszal köszönteni mindenkit, Úgyhogy ez az, amit most saját erőből meg tud az önkormányzat valósítani, ez egy körülbelül 100 millió forintjába kerül, és hát emellett most már folytatódik ugye a Rákospataknak, a, a patok partnak a megújítása. Ott közösen vannak ingatlanfejlesztők, akik ott lakásokat építenek, és velük kötött az önkormányzat megállapodást, hogy egyrészt a fejlesztés kapcsán azt a patakrészt, ami őket érinti, ők saját erőből hozzájárulnak annak a fejlesztés, és van egy szakasz pedig, amit a fővárosi térközpályázat kapcsán az önkormányzat saját erőből tud megvalósítani, ez egy majdnem 500 millió forint értékű fejlesztés, úgyhogy reméljük, hogy ez is jövőre megvalósul, és akkor egy egész hosszú szakaszon a rákos patak széle egy, egy sétánya alatt is kívülős és rendezett terekkel végre elkészül. Tehát ez az a két olyan beruházás, amit vírus ide, vírus oda mindenképpen meg tudunk csinálni, és tavaszra az uglójak azt látják, hogy azért ha elmond a író, akkor ezzel tudjuk őket esetleg köszönteni kikapcsolódásnak egy olyan helyet teremteni meg, ezzel, ahol mindenki bologban is nyugodtan pihelhet majd. Köszönöm a rendelkezéssel, leskármes étvés. Én köszönöm a lehetőség, köszönöm kíván. Zuglóország ürösi képviselőjét jócsabát hallották 061 877. 0877, bármilyen témában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, hét után, de még 4-8 előtt találkozunk. Jöregölt! Ették a hullaházba lássuk. Tényleg kisütött a nap. dörrö.fialajanos.gmail.com A kép megjavult, de most aztán végképpen elment, mondván, hogy a tévé közvetítés ideje lejárt. Imáról magunkra maradtunk a rádióban, illetőleg a neten, hogy mennyi időn át, az az önök aktivitásá múlik, ha telefonálnak tovább, ha nem telefonálnak, akkor rövidebb ideig tart. 061-877-0877. 3 perc elmúlott, 319-061-877-0877 először. Tessék! Üdvözlöm! Hétben beszéltünk arról, hogy a Covid-dal kapcsolatban szemellenzős volnék, és arról számolnék be, hogy ezzel kapcsolatban egyrészt hogyan változott meg a véleményem. Valamint, hogyha érdekelné az ominózus vidéki kórházban azóta történtekről, tudok részletesen kifaggattam az öcsémet, hogy hogyan. Semmi nem történtek. érdekel, ami nem közvetlenül van. Tehát ö, én is voltam kórházban, én is beszéltem orvossal, ö, én azokkal beszélgetnék elsősorban, akiknek közvetlen tapasztalatukban, semmi közvetettet. Megértettem, akkor arról esetleg beszámolatok, hogy egy -e én hogyan érem azt meg, hogy amikor Covid válok, akkor mit tehetek? Hát abban tapasztalatok? A lényeg az, hogy múlt héten pénteken lett volna egy találkozom, amire úgy jelentkezett be az illető, hogy igazoltam covid találkozott. Elment tesztre, és a teszteredménytől függően találkozunk, vagy nem. Negatív lett a teszteredménye, ezek után találkoztunk pénteken, majd hétfőn fölhívott azzal, hogy ő azért rosszul érzi magát, bejelentkezett a körzeti orvosnál, és figyelmeztetett arra, hogy figyeljek magamra. Ezek után éjszaka hőemelkedés sem lett, nagyon rosszul éreztem magam, és reggel már úgy ébredtem, hogy el kell döntenem, hogy most vajon meghűléssel, bajlódom, vagy pedig van Covid-gyanú. Ehhez hozzátartozik, hogy a munkahelyen. Ma konstatáltam azt, hogy bizony van olyan kollégám, aki átesett úgy a Covid-fertőzésen, hogy senkinek nem szólt egy szót se, és ez engem nagyon megdöbbentett. Igen eddig se tudtam, hogy mit szeretne elmondani, most aztán meg is bizonyosodtam róla. Van ez így? Néha velem is előfordul. 061-877-0877 másodszor. 6 perc elmúlva a 35-9. Nagyon hiányoltam a Navracis készítsalóra folytatott interjúból, hogy, hogy egyrészt szerintem, és nem azért, mert én sem a, 10, meg a 20 éves korosztályhoz tartozom, de szerintem Csóba életkorával való ö, példáulzás az nem volt igazán elegáns, de nagyon hiányoltam volna azt a kérdést, hogy miért lesz jó a világnak, Amerikának, nekünk, az Európai Uniónak, hogyha, és akkor maradjunk a külsőségeknél, egy uh, hajé-fajcest Ezt a múlt uh, héten a... elmondtam. Oké, okay, nem hallottam. Egyfelől, másfelől pedig azt is elmondta, hogy az életkorával azért van baj, mert hogy elfáradt. Tehát ezt is elmondta, úgyhogy ez nem volt teljesen önösszén. Te én, én, én, én nagyon szeretnék 78-es koromban olyan energikus lenni, mint, mint most az ellencében. Én ezt értem, de önmagában az energikusság és az amerikai elnökségre való alkalmasságot halmazatilag nem biztos, hogy szerencsés egymásra helyezni. Elfogadom, szia! Szia! Nem fenyegetésként, csak mondom 061-877-0877, senki többet? Hogy tetszik önöknek az a cím, cikk cím? Anyát és fiát gázolta el a zebrán egy másik négy gyermekes anya. Akarjunk-e olyan orgánumot olvasni, amely ilyen címet ad cikkének? Miközben talán a cikk tartalma ennél fontosabb, csak az a kérdés, hogy akarjunk-e ilyen címet olvasni anyát és fiát gázolt el a zebrán egy másik négy gyermekes anya. Hát nézzék, miután a felszólításra, vagy a lehetőségre nem reagáltak, elindul a zene, és hogy én mikor távozom innen, azt már nem fogják észrevenni, hiszen nincsen tévéközvetítés ilyenkor már. Minden esetre dörö.fi alajanos gmail.com A mai műsor elkészítésében, mint általában minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó akkor a jövő héten hétfőn, hét után, 4-1-8 előtt a többit majd hétfőn Mielőtt mondtam volna ezt az újság címet, már előtte is az jutott eszembe, hogy a, nekem ugyanilyen volt tegnap a CIATO és a Betegszabadság cím megjelenítés, ami, ami semmi máshol nem szólt nekem, mint ilyen kattintásvadász címeket adunk különböző cikkeknek, aminek a tartalma vagy fontos, vagy mint az nemzet példát abban esetleg talán fontosabb is. Van hát... PPN erre a, a médiában, hogy nem, nem, tudom, csak így felbosszantok kicsit. Így. Ne felejtsék, amikor arról beszélek, hogy bármiről beszélgethetünk, tényleg bármiről beszélgethetünk. Például erről. Vagy bármi másról. Ez a mai napra már nem nagyon vonatkozik. Maradjanak egészségesek. Azt legyenek vidámak. Legyen életked. Éljaj. Viszont halásra. Minden esetre egy ország, amelyben bármikor felfüggeszthetik az elektív műtéteket a Covid-járvány miatt, ott azért nem kicsit nagy a baj. Néha elgondolkodhatnánk ezen, amikor beszélgetünk, de akarok én önökre frázt hozni. Viszont halásra másodszor.